Наша дорога, наша мудра, взірець, світоч наукової думки, в якої нам усім іще вчитися і вчитися, особливо вам, Романе Нестеровичу. Чого бо то так доземно й уклінно? Можна з повагою, але не переходячи межу заповзання безмила в інтимні місця. Але, мабуть, це так належить за отим науковим етикетом пояснила сама собі навіть сиромахам сія таїна незбагненна. Десь після десятка промовців, коли сказали добре слово десертантові Орест Петрович і Вероніка Станіславіна, Зарицький таємниче розпочав. Серед нас присутня незвичайна особистість, якій доступні найпотаємніші глибини людської душі. Вероніка Станіславівна легенько штурхнула Софію під бік. Готуйтеся до виступу, Софія Андрійовна. А доцент продовжував. Це відома поетеса-авторка. Людоньки. Про неї. Що ж вона спроможна сказати цим таким мудрим людям? Читати свої недолугі віршенята? Та й доречного до ситуації нічого немає. І Софія розпочала з вірша Галини Гордасевич рядок з літописом. «Сей год не було на Русі ні муру, ні гладу, і домовились князі всі, бодай, до якогось ладу». Кінець вірша їй дуже подобався. І Чернець в манускрипт записав «Сейгод не було нічого». Нічого вартого уваги, ні мору, ні гладу, ні землетрусу, ні ще якогось катаклізму, про що писати». Побажала Хмелевському ладу сім'ї, і щоб усе їхнє життя Чернець записував у манускрипт лише такі радісні події, як сьогоднішня. Сіла, перевела дихання. І відчула, що вона у цій науковій сім'ї також не остання. Додому поверталися разом із Веронікою Станіславіною. Отут, на свіжому весняному повітрі, милуючись ніжною зеленню, яку покликав із броньок теплий квітень, львівська пані нарешті розкрила їй темноті неписьменній очі на деякі приховані під усмішками моної лізи речі. «Софія Андріївно, ви питали, чому консультант дисертації Хмелевського не завідувачка, а професор Пилипчук?» «Не здавайте більше нікому таких питань, якщо не хочете мати ворогів. Гаразд?» «А щоб трішки пояснити, скажу таке. Марина Кирилівна дуже сувора, скажімо, щодо всіх речей, які стосуються науки». А Віктор Олексійович – чоловік толерантний. Його часто запрошують до рецензування десертаційних робіт практично в усіх вузах України. Він завжди дає гарні, позитивні відгуки, а Марина Кирилівна часом уміє, що називається, зарізати. А хіба всі десертації варті тільки позитивних відгуків? Може, деякі справді треба різати? Знову винесла на світло денне свою дрімучу темноту Софія. Я цілком дотримуюся такої думки, Софія Андрійовна. Варто їх різати через одно але. Але сьогодні ти заріжеш, а завтра твому десертантові на абсолютно добру роботу негативний відгук хтось напише. Отакі От справи. Але ж роботи Хмелевського це не стосується. Може, я не дуже тямлю поки що в науці, та вона справді цікава. Без заперечень. Цікава і з виходом у практику. Попрацюєте трохи з лазерами, побачите чудовий ефект.